Zer gatik hasi zinen? Ni maitasunagatik. Benetan? Bai, bai, benetan. Zein narra daukan maitasunak, eh? Ba, bai, hala da. Nire bikotekidea euskalduna da. Berarekin maite mindu nintzen eta Euskal Herrira etorri ginen elkarrekin bizitzera. Eta ona etorri zinenean euskaltegira joan zinen? Bai, ba. Gu oso bailara euskaldunean bizi gara. Eta orduan jendeak asko animatu ninduen. Ikasteko eta ikasteko esanez, lagunduko zidatela eta ez zitzaidalako damutuko, eta alakoak bakarik entzunituen, behin eta berriro. Orduan, hainbeste aldiz entzuten duzunean, errazagoa animatzen zara eta izena emanuen euskaltegian.